Azkenian, gira iganda egunaldia eta eranbezala herritaren parte bat jinda botzaen emaitia. Hortasi beharda herria satituik dela, bilta garbi sindikatak, ondarkint ebi giebat sabaltu bere beitu herri hortan. Borroka skarbat jamanek izan zene baise dehunen kuntre, waikomea eta Afea beriz gastatu da ondarkint egia sabaltu denetik meak eta kontselier somaitek jabaki ebeitie negoziak eta kabiatzia biltagarbiekin. Ondorioz, hiu kontselierrek ben kargie utzizien eta hortakoz igantehuntan bozkak egin behar izan dia. Wai, kontselia berriz osotasunian da eta herritarentako lan egin behar dela erandeikuk Christian Janko Altsa meak. On va traballi ansambl jesper dan la bon humer. Be por la deseterri, zai, on anan deja parlé, la por l'instant on ean on parle avec euh, Bila Garbi et euh, pour l'instant euh, voilà c'est il y a rien de terminé encore les négociations continuent Là, ça change rien xehetas surunnak boskaldihunz, berehihun eta zazpizien boskatzia deiituik, ehhun eta bostek botza eman eta Andre Chabalgoitiek joutan hoita hemetzu botzuken dutu Pierre Asperio joetan hoita hama sortzi, Lidiagaonak lautan hoita zazpi eta Sandra irritiak joeutan hoita haua.